Semmi sem történt, ezt előre tudta. A vonatnak csak másnap kell megjönnie, de amióta a színhelyre érkezett, úgy érezte, hogy az eseményeket ő irányítja. A idon többször is észrevett japánokat. Nem látszottak Gianakvónak, egyikük sem tekintett feléje. Mint álmában tette, kiválasztott magának a híd pályán egy könnyen megjegyezhető pontot, a korlát egyik keresztlécét,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 A cselekvés még lehetséges volt, és neki előre kellett látnia a esetleges formáit. Mindig gondolkozni szokott jövendőbeli magatartásán. Ezt Sziersz is megfigyelte. Ha észreveszik a plastik tölteteket, a vonatot megállítják a híd előtt. Ebben az esetben megnyomja a készülék fogantyúját, mielőtt őt magát is felfedezik. A kárt ki lehet majd javítani.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 Az idő kétségbejtően lassan, megbékjózva, visszafogva folydogált, mint a Quive folyó ája, árja, amelyet végtelen másodpercekben mért ki számára a vízmolekulák folytott mormolása. Igen.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 Meglátja a vezetéket, és meglepődik, megáll. Lehajol, hogy megfogja, és egy pillanatig mozdulatlan marad. Ekkor kell neki, Joyce-nak közbelépnie. Elkerülhetetlen volt, hogy előre elnek képzelje saját mozdulatát. Túl sokat töpreng, mondta róla, sírsz. A jelenet felidézés elég volt hozzá, hogy minden idegszálak görcsösen megfeszüljön, és izmai megbénuljanak.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 mert ez az egyetlen, amelyet a velejáró önmegtagadás és borzalom elég súlyossá tesz ahhoz, hogy a mérlek karját lehúzza, s legyőzze a végzett szívós nehézség erejét. Minden agysejtjét a végső teljesítményre összpontosítva lázasan emlékezetébe idézte a kapott oktatást, s megpróbálta maradéktalanul beleélni magát a végrehajtás lendületébe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 Síszt ez nyugtalanította. Warden az óvatos nem döntötte el, hogy erénynek vagy hibának tartja. A kényszerképzett rontását az önként vállalt kényszerképzett ellenmérgével fog leküzdeni, Lepergeti a filmet, amely szellemi tőkéje jellegzetes jelképét rögzíti. Inquisitori düvel néz szembe lelkivilága valamennyi látomásával, szenvedélyesen kutat létének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 s vigyázott rá, nehogy Az önhipnózisnak ebben az állapotában meglepetés nélkül vette észre a japán katonákat a Kváj folyó hídja.